Сьогодні на каналі один із маловідомих творів Стівена Кінга. Підпишись на канал, вподобай дане відео, зроби дзвіночок сіреньким, аби не пропускати вихід нових розділів. І, звичайно ж, давай будемо українізувати цей світ разом. Ківен Кінг, дітки. Звали її Міс Сідлі. Працювала вона вчителькою. Їй доводилося витягуватися на весь свій невеличкий зріст, аби мати змогу писати на верхній частині дошки, що вона зараз і робила. За її спиною жодна дитина. Не хихотіла, не перешіптувалася І не намагалася з'їсти чого-небудь солоденького Вони надто добре знали міс Сідлі Вона завжди могла сказати Хто жує жуйку на задніх партах В кого у кишені рогатка А хто хоче вийти до вбиральні Не за потребою, а щоб помінятися картками з фото бейсболістів. Як Господь Бог, вона знала все і про всіх. волосся в неї посивіло. Крізь тонку сукню було добре видно підтримуючий корсет для хребта. Останніми роками її вельми мордували болі у спині. Крихка, вічно страждаюча косоока жінка Проте діти її боялися Її гострий немов бритва язик, ранив боляче Від її погляду, якщо він падав на будь-якого хихотуна чи шепотуна Навіть самі міцні коліна перетворювалися у м'яку глину вона писала нині на дошці цілий список слів, котрі того дня необхідно було розібрати за літерами. Вона писала і думала про те, що про її успіхи у довгій і важкій вчительській кар'єрі можна зробити висновок за поведінкою класу. Вона могла б повернутися до учнів спиною і не боятися, що ті, тієї ж миті займуться своїми справами. «Канікули!» – озвучила вона слово, яке вивела на дошці. «Едуард, будь ласка, використай слово «канікули» у будь-якому реченні!» «На канікули?» «Я їздив у Нью-Йорк!» – відразу ж відповів Едуард. Як і вчила міс Сідлі, головне слово він вимовив чітко і складами – «канікули». «Дуже добре, Едуард!» – і вона перейшла до наступного слова. Звичайно ж, в неї були свої маленькі хитрощі – Успіх, це вона знала чітко, залежав саме від дрібниць. І жодного разу у класі вона не поступалася цьому принципу. Джейн, Джейн котра швидко гортала підручник, винувато підняла очі. «Будь ласка, закрий книгу!» Книга закрилася. Погляд світлих очей Джейн повних ненависті. Вперся в спину міс Сідлі. «Після занять залишишся в класі на п'ятнадцять хвилин!» Губи Джейн затремтіли. «Так, міс Сідлі!» – покірно відповіла вона. Міссідлі дуже вміло використовувала свої окуляри з товстим склом. Її завжди вельми забавляли винуваті і перелякані обличчя учнів, коли вона ловила їх за якоюсь непотрібною справою. Ось і тепер вона побачила, як дещо викривлений перекошений Роберт що сидів в першому ряду Скорчив дивну гримаску Проте промовчала Нехай Роберт ще щось вчудить Завтра Чітко і голосно промовила міс Сідлі Роберт, тобі не буде важко «Запропонувати нам будь-яке речення зі словом «Завтра».» Роберт задумався. Клас затих, розморений теплим вересневим сонцем. Електронний годинник над дверима показував, що до жаданих 15.00 лишилося лише 30 хвилин. І лише мовчазна, загрозлива спина міс Сідлі стримувала юні голови від дрімоти. «Я чекаю, Роберте!» «Завтра станеться щось погане!» – відповів Роберт. Речення було складено вірно, але якесь сьоме відчуття міс Сідлі Таке відчуття, яке є у всіх, особливо суворих вчителів, підказало їй, щось не так. Завтра, яке було потрібно, додав Роберт. Руки його лежали на парті, і він знову скорчив гримасу, та ще й посміхнувся одними лишень вустами. І тут цієї миті до міс Сідлі дійшло розуміння Він знає, як вона використовує окуляри Ну і добре, дуже навіть добре Вона не похвалила Роберта і почала писати наступне слово Даючи йому змогу Зрозуміти, як вона віднеслась до його відповіді, читаючи реакції її тіла. Одним оком вона наглядала за реакцією Роберта. Дуже скоро він висуне язика або підійме один середній палець. Навіть дівчатка і ті знали, що має символізувати цей непристойний жест. Тільки для того, аби подивитися, чи дійсно вона знає, що він робить. І ось тоді, тоді можна буде і покарати його. Відображення, звичайно ж, Змінювало дійсність. Окуляри були вельми товстими, а лінзи дуже сильними. Дивилася вона лише краєм ока, скоса, зайнята основною справою, словом, що писала його на дошці. Проте вона побачила. Роберт змінився. Вона ледь встигла зловити цю зміну, помітити, як обличчя Роберта стало іншим. Вона різко озирнулася, бліда, немов крейда, не звертаючи увагу на біль, що пронизав її спину. Роберт питально дивився на неї. Його руки лежали на парті. І Переляку він не мав Мені це здалося, подумала міс Сідлі Я просто чогось чекала, а коли нічого не відбулося То моя підсвідомість щось вигадала Просто пішла на моїм бажанням Але ж... Роберт? Вона хотіла, аби голос лунав власно Хотіла, аби в ньому було чутно бажання негайного чистосердечного зізнання. Проте в неї не вийшло. «Що, місі Сідлі?» Очі у нього були темно карі, мов намул на дні повільного струмка. «Нічого!» Вона знову повернулася до дошки. По класу пробіг легенький шепіт. «Тихо!» – гаркнула вона, кинувши на учнів грізний погляд. «Ще один звук, і ви всі залишитесь у школі разом з Джейн!» Зверталась вона до всіх, проте дивилася на Роберта. У його зустрічному, чистому дитячому погляді Читалося, чому я, міс Сідлі, я тут абсолютно ні до чого Вона знову почала писати на дошці Цього разу припинивши позирати на відображення в окулярах Останні півгодини завершились Проте їй здалося, що Роберт, виходячи з класу Дуже дивно подивився на неї, ніби кажучи «В нас є секрет, чи не так?» І цей погляд не давав їй заспокоїтись Він переслідував її, застряг у голові немов шматок м'яса між двома зубами Ніби нічого особливого, проте... Огидно, о п'ятій вечора, самотньо обідаючи варені яйця на грінці, міс Сідлі продовжувала думати про це Вона знала, що старіє, і сприймала це з олімпійським спокоєм Вона зовсім не збиралася перетворювати на тих шкільних мимр, котрих копняками виганяли на пенсію вони нагадували міс Сідлі азартних гравців у казино, котрі програючи, ніяк не могли примусити себе відірватися від столу. Проте вона ж... вона ж не програвала! Вона завжди була у виграші! Міс Сідлі втупилася поглядом... Узваренні яйця. Хіба не так? Вона подумала про чистенькі обличчя третьокласників і виявила, що найчіткіше уявляє саме Роберта. Вона встала, увімкнула ще дві лампи. Пізніше, коли. Коли вона лягла у ліжко, обличчя Роберта знову спливло перед нею. Обличчя Роберта, що неприємно посміхався одними лише очима під напів прикритими повіками. Тоді обличчя стало змінюватись. Проте міс Сідлі заснула до того, як побачила в кого або у що перетворився Роберт. Сон не дав відпочинку, а тому наступного дня вона прийшла до класу не в самому райдужному настрої. З нетерпінням чекала, коли хто-небудь зашепочеться, захіхікає, а можливо передасть записку про те, Клас сидів тихо Дуже тихо Всі невідривно дивилися на неї І місі Сідлі відчувала, що погляди учнів Повзують нею немов сліпі мурахи Так, ану ж, бо негайно припини Жорстко сказала вона сама собі Ти перетворилася у випускницю коледжа Що веде свій перший урок День знову тягнувся неймовірно довго та повільно, а все тому, що вона чекала останнього дзвінка навіть з більшою нетерплячкою, аніж діти. Нарешті вони пошикувалися біля дверей парами. Хлопчики і дівчатка, тримаючись за руки. «Можете йти!» Відпустила їх міссідлі, а тоді сиділа і слухала радісні вигуки у коридорі, а також репет із залитого сонцем подвір'я. Що ж я таке побачила, коли він змінився? Щось таке, немов цибуля, щось мінливе, це щось... Дивилося на мене Так, дивилося і Посміхалось І це було Не дитя Це була не дитина Швидше навпаки Якийсь старий гань Дуже злий І... «Міс Сідлі Вона смикнула головою І з вуст її зірвалося Мимовільно ой Ха Містер Хенінг винувато посміхнувся Вибачте, що вас налякав Ні, все нормально Дещо надто різко промовила вона Про що ж вона щойно думала? Що з нею сталося? А вам не буде складно перевірити, чи є паперові рушники у туалеті для дівчат? Звичайно вона піднялася, потерла руками поперек. На обличчі у містера Хенінга відбилося співчуття. А ось цього не треба, подумала вона. Мені, старій діві, це ні до чого. Вона протислася повз містера Хенінга і закрокувала коридором до вбиральні для дівчаток. Дорогою... Наштовхнулася на хлопчаків, котрі несли бейсбольне спорядження Ті відразу ж стихли Крики залунали знову вже на вулиці Міс Сідлі похмуро зиркнула їм вслід І подумала, що в її час діти були іншими Ні, справа не у вічливості На це дітей ніколи не вистачало Стосовно поваги до дорослих також, але ось щодо лицемірства його не було. Раніше вони так не стихали при появі дорослих з гиденькими посмішками на обличчях. Їх зневага тривожила і навіть виводила з себе, ніби, ніби вони ховались за масками, так? Міс Сідлі відкинула цю думку і зайшла до убиральні. Маленьке приміщення у формі латинської літери L. Туалетні кабінки розташовувалися вздовж однієї сторони довшої, а раковини з двох боків короткої. Перевіривши контейнери з паперовими рушниками, вона Помітила у дзеркалі своє відображення і задивилась на нього. Їй не сподобалось те, що вона побачила. Абсолютно не сподобалось. Два дні тому у її погляді не було переляку. З жахом вона зрозуміла, що... Відображення блідого обличчя Робертса з окулярів Проникло їй в голову і вкорінилося там Двері відчинились Міс Сідлі почула, як до вбиральні Похихикуючи зайшли дві дівчинки Вона вже хотіла повернути закут і вийти з туалету Коли почула своє прізвище вона несвідомо повернулася до раковин і знову стала перевіряти контейнери з паперовими рушниками. І тоді він, тихенький сміх, вона знає, але знову смішок липкий, немов мило, що розтануло у воді. Міс Сідлі. Досить припиніть цей шум. Наблизившись до кута, вона побачила їх тіні Розпливчаті, безформні, через розсіяне світло, що проникало крізь матові вікна Іншими ці тіні й бути не могли Вони накладалися одна на одну Нова думка майнула в голові «Вони знають, що я тут» Так, вони знали Ці маленькі стерви знали Зараз вона їм всипе Вона буде трясти їх, доки не заклацають зуби А сміх не зміниться риданнями Вона буде бити їх головами об кахляні стіни Доки вони не розкажуть все, що знають І ось тут тіні Змінилися Вони подовжилися Згорбились І стали дивовижної Жахливої Загрозливої форми При вигляді них Міс Сідлі Подалась назад Притислася спиною до стіни Між раковин Серце мало не вистрибувало В неї з грудей А вони продовжували хотіти лишень голоси змінились в них не лишилось нічого дівчачого вони позбулися статі душі в них чулося лишень зло люди люди так сміятись не могли мисіде витріщилась на горбаті тіні і раптом почала на них Кричати, голосніше, голосніше, до репету, до вереску А тоді втратила свідомість Лишень хихотіння, ніби сміх демонів Послідувало за нею і в темряву Звичайно, вона не могла сказати правду Міс Сідлі зрозуміла це, ледь відкривши очі, і побачила над собою стурбовані обличчя містера Хеннінга і місіс Кроссен. Місіс Кроссен тримала біля її носу флакон з нюхальною сіллю, котрий взяла в аптечці першої допомоги у фізкультурній залі. Містер Хеннінг повернувся до двох дівчаток, котрі з цікавістю Поглядали на міс Сідлі, і він запропонував їм йти додому. Обидві посміхнулись міс Сідлі таємною посмішкою і вийшли за двері. Гаразд, вона збереже їх таємницю на певний час. Вона зовсім не має бажання, аби її. Почали вважати божевільною або маразматичкою. Вона їм підіграє. Проте потім виведе на чисту воду і видасть їм... О, тоді вона видасть їм по повній програмі. Е, «Напевне, я послизнулась», – сказала вона спокійним голосом. Сіла... Незважаючи на білю попереку, я не помітила калюжі. «Ой, це жахливо!» – заголосив містер Хеннінг. «Жахливо! Ви, ви могли...» «Ти не сильно вдарила спину, Емлі!» – перебила його місіс Кроссон. Містер Хеннінг з вдячністю глянув на неї. Міс Сідлі піднялась. Хребет Просто розривало від болю. Ні, аж дивно. Швидше за все падіння пішло мені на користь. Спрацювало як мануальна терапія. Спина взагалі припинила боліти. Ми можемо викликати лікаря, запропонував містер Хеннінг. В цьому немає необхідності. Холодно посміхнулась йому міс Сідлі. Я можу викликати вам таксі. І це абсолютно ні до чого. Міс Сідлі попрямувала до дверей вбиральні, відкрила її і промовила: "І я завжди їжджу додому автобусом". Містер Хеннінг зітхнув і повернувся до місіс Кроссен. Місіс Кроссен Закотила очі під лоба, проте промовчала. Наступного дня міс Сідлі залишила Роберта в класі після занять. Він не зробив нічого поганого, тому, тому вона просто звинуватила його в тому, чого не було. Особливий